Гей поїхав Хмельницький і к жовтому броду, гей не один лях лежить головою в воду. Прокривоноса, діду, басили хлопці, і линула пісня провірного сподвижника Богдана Хмельницького. Перевиніс водить немного, сімсот козаків з собою. Рубає мечем голови з плачей а решту топить водою. З мостища сотня рушила на Чорногородку. Крізь дрібнолісся видніла широченна, поросла очеретом, лепехою і осокою заплава Ірпеня. На високому дубі з усоклою верхівкою клекотів бусов. На березі річки озивалися чаплі. Виїхали на горбок Попереду у Чорногородці в небо звивався темнобурий стовп диму. Горить щось. стурбувалися козаки. Може, шляхта розправу чинить? догадався хтось. Чвалом, братці. гукнув Яценко. Коні рвонули вперед. Спустились у вибалок, перескочили в брід річечку з піщаним дном. Вихопились на другий горбок. Стовб диму ширшав, розповзався у віч, кучерявився понад лісом, що підходив до Ірпеня з півдня. Швидше, братці, повернувся Яценко до козаків. Знову пірнули в дубину. Проминули ледь помітний струмок, ускочили в село. У боги! Але чисті і ошатні хатки тулились до рівної довжелезної вулиці, що тяглася понад заплавою. Нарешті, за поворотом, вигулькнув невеличкий майдан. Зліва на пагорбі, оточеному глибоким ровом, що опирався обома кінцями Верпінь, палав дерев'яний замок. Ненажерливий огонь шмотував рублений простори будинок, пожадливо поров покрівлі службових споруд, похопцем лизав стіни, засипані всередині землею. Полум'ям був охоплений і перекидний місток. «Ніхто не залишився в замку?» – запитав Яценко. «Та ні, всі втікали. Худобу ми теж вигнали», – обізвався бородатий дідок, що журно дивився на пожежу. «Ви ніби засумували діду?» Скочив з коня Яценко. «То людська праця горить, сину. От такі, як оце у мене, Показав шкарубки долоні дідок, Руки будували все те. І горб насипали, і рів копали, І стіни зводили, І будівлі всі, що ото полахкотять, Споруджували. Скільки там поту пролилося, Скільки сліз! Панські посіпаки канчуками гнали і до лісу дерево різати, і на горб роботи виконувати. Спочити навіть не давали. Від рання до вечора ніхто спини не розгинав. А ось тепер все те огонь пожирає, бідкався все старенький. Казав людям, не паліть, виженим панів нам зостанеться. Так не послухали, кажуть, не хочемо не тільки тих Круків бачити, а їхнього гнізда, щоб і духу їхнього в Чорногородці не лишилося. «Невже і ви так думаєте?» – зиркнув він на Трохима. «І ми не один замок зруйнували, але ж тоді, коли там вороги сиділи, коли здаватись не хотіли. А так і справді хай би лишався». «На щось-то здався б?» «А звісно, здався б», – запевнив дідок. «Шпиталь був би, чи для мандрівників притулок?» «А так, ні Богу, ні людям, та греці з ним. Панське ж». Біля них почали зупиняти селяни, посипали запитання. «А де зараз хмель пробуває? Чи правда, що йому татари допомагають?» А чим москвичів на підмогу не кличете? А чи скоро Україна до Росії пристане? А чи всюду козацькі порядки будуть?» Трохим як міг відповідав, чого не знав, казав навпростець, «Не відаю, поживем, побачимо». З Чорногородки сотні попрямувала на бишів, і не заставши жодного шляхтича, які розбігли зразу ж після звістки про погром Потоцького і Калиновського повернули на макарів. Максим Кривоніс, вирядивши більшу частину війська в містечка і села Північної Київщини, зупинився з рештою вояків в лісі неподалік від Копилова. Навідаємось Янику до Макарова? запитав джуру. А що маємо там робити, батьку? поцікавився той. А що? Панів кошкати. — Здається, тут ще, як то кажуть, і кіт не валявся, а це ж кубло коронного стражника Саміла Лаща. — Не чув такого, — зізнався Яник. — Лаща, хлопче, знає вся Україна. Більшого розбишаки, ніж він, не було, та, сподіваюсь, і не буде більш ніколи. Він зі своїми бандитами ще в тридцятому році за Тараса Трясила заливав наш край кров'ю. У Лесянці, Димирі та інших містечках лащівці вирізали тоді і старих, і малих. Це він, лащ, оточив Павлюка під Боровицею з двома тисячами козаків. Коли старшина згодилась на перемови, Глаш підступно схопив Павлюка та його прибічників, закував у кайдани і відпровадив до Варшави. Тисячі безневинних селян і козаків замучив цей виродок у 38-му році. Цей розбійник під тепленьким крилом старого конецпольського чинив напади навіть...